Čitanje iz svetog evanđelja po Jovanu. Hvala se, gospodin, slada, U vreme ono dogovoriše se prvo sveštenici sluge kako da ubili Isusa. I dovedoše ga Pilatu i povikaše govoreći, rastni ga, rastni. Pilat reče, uzmite ga vi i rastnite, jer ja ne nalazim na njemu krivicu. Odgovoriše mu Judej, mi imamo zakon i po zakonu našemu mora da umre, jer načini sebe sinom Boži. Kada dakle Pilat čuo ovu reč, poboja se većma, i opet uđe u sudnicu i reče Isusu, odakle si ti, a Isus mu ne dade odgovora. Pilat mu tad reče, zar meni ne odgovaraš, ne znaš li da imam vlast, da te raspnem i vlast imam da te pustim. Isus odgovori, ne bi imao nikakve vlasti nadamnom, kada ti ne bi bilo dano dozgo. Pilat, dakle, čuši ovu reč, izvede Isusa napolje i sede na sudijsku stolicu na mestu zvanom litostrotom a jevrejski gavata. A beše petak u pasje oko šestoga časa i on reče judejima, evo tsar baš a oni povikashe uzmi uzmi rastni ga pilatim reče zar cara vašega da razapne odgovoriše prvosveštenici nemamo cara osim ćesara tada dakle predade ga njima da se razapne A oni uzeše Isusa i odvedoše I noseći krst svoj iziđe na mesto lopanja A jebrejski golgota Onda ga razapeše I sa njim drugu dvojicu S jedne i sa druge strane A Isusa u sredini Pilat pak napisa i nadpista postavi na krst A beše napisano Isus Nazarećanin car judejski. I ovaj natpis čitav u mnogi judeji, jer blizu grada beše mesto gdje razapeše Isusa. I beše napisano jevrejski, jelinski, rimski. A stajak u kod Isusova krsta, mati njegova i sestra matere njegove, Marija Kleopova i Marija Magdalina. A isuo videвши mater i učenika koga ljubio, shegde stoji porednje, reče mater svojoj: "Ženo, eto tvoj sin." Potom reče učeniku: "Evo ti majke." Jo donoga časa uze je učenik sebi. Posle toga, znajući da se već sve svršilo, i preklonivši glavu predade tu a budući da beše petak pa da ne bi telo ostalo na krstu u subotu jer bejaše veliki dan na subota judej zamoliše pilata da im se prebiju golen i pa da iskinu onda dođeše vojnici i prvo me prebiše golen i drugo me A došavši do Isusa, kad videše da je već umro, ne prebiše mu goleni, nego jedan od dvojnika probude mu rebra kopljem i odmah iziđe krv i voda. I onaj koji je video posvedočio je i istini to je. Svredočanstvo njegovo. Je ti blago istitem drugu. Pati, gospod i svala na tebe. sin, sletog duha. Čovi smo danas u ciljenim himnama kroz koje smo slavili Boga životodavca i poklanjali se životvornom drvetu krste gospodnje i u tim himnama dukom svetih dukom svetim nadahnutih Jesnika govori se kako je gospod na krstu raspet razlušio osnove smrti. Razlušio i pokovebao temelje smrti, temelje ada. Na jednom drugom mjestu Je se takođe Krstu pjeva i onome ko bi raspet na njemu, govori se kako je Gospod Krstom svojim posramio džavog, posramio njegovu džavogsku gordost. I opet u današnjim himnama, troparima, stihirama Nazivamo onoga koji je raspet životom svih. Sve to, i sestre, i mnogo što drugo što nam crkva polaže u usta kroz divne himne i pjesme, sve je to tako uzvišeno i tako istinito i tako silo. I zaista Gospod naš Isus Hristos je na krstu pokovebao temelje Ada i zaduljao smrt u temeljima. Kad kažemo temelj Ada ili osnove smrti, našta to misli crkva, našta to sugeriše Duh Sveti kojim crkva, i postoji, i diše, pa ako diše, onda i pjeva njim. Znaš što to misli ljub sveti, kad kaže da je smrt pokovebana, da su osnove smrti za ljulja. Misli se, braći i sestre, na gordost koja i jeste temelj smrti, koja jeste osnova ada i umiranja. Jer gordost je uzrok pada satane, gordost je uzrok pada i drugih demona, bivših angela, gordost obmana, neposlušnost je uzrok pada i naših pravoditelja. Adama i Eve. Gordost je uzrok i prvog ubistva gdje je brat ubio brata kao i navelja i svo vrijeme gordost je braći i sestre ona koja smrt održava u životu i koja napaja evo do dana današnjeg Sve gorde ljude smrću i mukom. I tako ad čini bogatiji. I samo je jedan način i samo jedan Bog. Jedini istiniti, jedini smireni, koji je mogao da razvali Vratnice Ada i da razloši temelje smrti. A čime on to uradio? Upravo krstom i krstnom žrtvom, govodskom žrtvom, velikim snishođenjem i velikim božanskim smirenjem, porazio je ogromnu sataninu gordosti. Umišljenost i uvijek prateću neposlušnost, jer gornost obavezno podrazumijeva neposlušnost. A satanska neposlušnost je strašna neposlušnost i ona djeluje. To je energija demona. Gdje god je satan, braći i seste, prisutan, своим духом тује обавезно присутна и непослуш је тој је главни показател давије неку надарност духом светим послушним духом светим је дух свети у вијек посмошн драге сестре вољи оцево Mada kad govorimo o toj poslušnosti, uvijek govorimo uslovno i uvijek ograničeno, da ne bismo bili drsti, pa govorili previše smjelo o odnosima između ipostas i trojedinog Boga, da se ne pravimo mnogo pametno, ali je sigurno da duh sveti poslušno i sa ljubavlju tvori volju očevoj iz koga ishodi. Sin Boži jedinorodni takođe tvori volju oca koji ga je poslao tako da je uvijek prisutstvo duha svetoga uvijek i prisutstvo poslušnosti volji očevoj koja nam se i da neka omogućnost da i mi tvoreći volju Božju pokovebamo, braći i sestre osnove smrti naše smrti jer i u svima nama, braći i sestre smrti je izvijela svoje temelje tako da jedino kroz poslušnost volji Božjoj poslušnost očevom pragoslovu i zapovjestima Sina njegovog koje nam je donio na zemlju ne svoje nego očeve a sve što je očevo i njegovo je i dao nam je duha svetoga da možemo da otvorimo te nebeske zapovjesti da živimo po nebeskim zakonima da se vradamo po njima I ne samo da ih poštojemo kao robovi i kao zarobljenici, nego da živimo po tim zakonima kao što djeca žive po volji ljubljenog oca i da je ta poslušnost poslušnost koju ljubav donosi drži i snage daje. Poslušnost iz ljubavi prema Bogu, prema otcu. Naravno, uvijek braćene i strahom Božim. Tako da ako hoćemo da razvalimo vratnice Ada, da pokolebamo osnove smrti, koja i u nama zaloge ima, nema braće i sese drugog načina, nego do da kroz znamenje i kroz naše lično raspinjanje. На крсту волје Божије, на крсту заповјести Господњу, на одрецању од оних наших павих склоности, од наше непослушање, од наше дрскости и од наше, и не само наше, него, како реку смо, дјавовом донесене гордост, јелонје, izmislio tu povest, u njemu se ona začela i on je uvijek izvor braće i sestre te poveštine. Kogod je povestan od gordosti, kogod je neposlušan, nije sam i nije izolovan, nego je direktno povezan sa načelnikom gordosti i neposlušanja. Ne treba braće i sestre mnogo da se čovjek poveže sa Ne treba da se bavi nekim Specijalnim radnjama Prizivanjem duhova Ili uključivanjem u neke Posebno organizovane Okupne Siste Dovoljno je samo da smo Neposlušni voli Božijoj Da smo neposlušni Vagoslovima Božijim Da smo neposlušni Crkvi Hristovoj Apostolskoj во свенској саборној православно доволно је да смо непослушни нашим архиереј нашим епископима доволно је да смо непослушни нашим свештеницима доволно је да смо непослушни нашим настојатељима доволно је то обраћи се сестре да ђово приђе и дође по Jer takvo nastrojenje njemu nije tuđe, on dolazi po svojim i tu se osjeća kao svoj na svom. Njemu je potpuno udobno u takvom umu, u takvom srcu. To je ono što njemu prijava, to je banja za njega i on tu utjehu nalazi, utjehu nalazi. Od onih velikih povreda koje mu nanesuše poslušna djeca Božija, oni koji ga preziru i štite se kroz poslušanje, kroz raspinjanje svoje volje na krsu zapusti gospodnji i primiši blagodat Božiju, bivaju nepristupačni za njegove zamke i zle namjere. I oddao on, da bi se utješio malo tih poraza, ulazi na sigurna mjesta u njegove jazbine, odnosno neposlušna srca i neposlušne umove, da se malo utješi, da se malo odmori. A mi, broći i sestri, ako hoćemo da se odmorimo, ne možemo se odmarati koz neposlušanja. Ne možemo se odmarati nošenjem teškog jarma naše volje raspuštene, bijesne, koja uvijek privlači još goru džavovsku volju, punu nemira, punu strahova, punu duge, mržnje, punu zime i niskih adskih se čovjek smrzne kad duh demonski uđe u njeg. Ne možemo tako da se odmorimo, ne možemo tako da se tješimo. Jedina utjeha, istinska utjeha, jeste krst gospodnji. I zato ga danas crkva pravoslavna visoko podiže. I u ovo vrijeme, braćo i sestre, puno tih tehničkih dostignuća u ovo vrijeme gde se prave visoke zgrade oboga poteri, soliteri, zgrade koje privlače svoju pažnju tim nenormalnim izgledima. I svata druga umna i gorda napinjanja i vavilonska zidanja nisu moćno, braće i sestre, da zasijene životvorno i svijetlo krstno znamenje. I danas ga crkva podiže sa punim pravom, jer na tom krstu, braće i sestre, raspet je visoki Bog. Raspeto je ime koje je poslušnošću i smirenjem u ljudskoj prirodi podignuto iznad svakoga imena. Raspet je Bog koji će pri svom drugom dolazku doći i pred njim će biti nošeno znamenje krsno, braće i sestre. I pred tim znamenjem i pred onim koji je na njemu smrt pobjedio i džavo porazio, sabit će se svako koljeno, braće i sestre i od onih na nebu, i od onih na zemlji, i od onih pod zemljom. Svi će, braće i sestre, na dan drugog dolasa Gospodnje, biti savijenih koljena s tim što će poslušna djeca Božija praviti blagodarstvene metanije, blagodarstveno savijanje koljena, a oni koji su se smijalio i kojima je riječ o krstu bila угодноs kako ih apostol paul naziva onima koji ginu a svima kojima je riječ o krstu угодноs to su koji će često oni koji ginu i oni će saviti koljeno ali od strahu velikom strah i iščekujući sa velikim trepetom samoga raspetoga gospoda Jezusa Hrista, koji će doći sa odlukom, braćo i sestre, odnosno sa presudom, koji dolazi ne da priča, ne da propovijeda, ne da trpi, ne da oprašta, ne da isceljuje, nego da sudi, živi I to je drugi dolaz za gospodin. Nema više propovjedi, nema više zvona, nema više postova, nema više praznika, nema više vremena za pokajanje, nema više ispovijesti, nego dolazi da sudi živima i mrtvima. I svi demoni, oni ispre ispodnje. Oni koji danas laju, kroz ljude laju i zavijaju na krstove, na hramove, na vjeru našu. I oni će, braće i sestre, saviti koljeno, očekujući vječni promen i apsolutno zaključavanje i vječno mučenje. I zato pravoslavna crkva i danas sa punim pravom podiže visoko, visoko, visoko znamenje časnog krsta. I poziva svoja vjerna čada da ga se drže i gledaju u njega, iako zmije demonske ujedaju preko pomisli, preko srasti i preko ljudi, ali dok god gledamo znamenje časnog krsta, і селище наше, як древній Ізраїль, багряний зміє, якос има огромну силу брати і сестри, на щити, і хоч насує даю зміє, гведують і крист і моляться се оnome, кое на ньому розпер мисли селя брати і сестри і живибивом, odporni na te otrove smijeske i demonske i kao što je danas odnosno na današnji dan u ono vrijeme u Jerusalimu episkop Makarije spustiši životvorno drvu gospodnje na čoveka koji je bio mrtav braćo i sesto koji je provazio tu upored da bi ga spustili u grob evo triumfa krsta evo triumfa, Боже, evo trijumfa broći i sestre crkve naše svete. Nema ništa jače broći i sese od smrti. Sve velike smrt čini mali Bog u i vrgom oružjima. Jako su rijer pili pa umrli, pa pomolajmo da posle 40 dana da vidimo tu lepotu osim večnad. Nema ništa od toga sve sama, kost i smrad. A evo ga, život drvo gospodnje, spušta se na mrtvog čovjeka. Zašto? Zato što drugi braće i mogu samo mrtvoga da spuste u grob. Ko još pokušava mrtvoga da vas krsne? oko živih se još ponekoj boli, pa se tamo mučimo po raznim klinikama da produžimo to malo života. A to je jedno, kad pogledamo se kako malo vjere se to radi, vjera u vječnih života. Pa to biva još veća tragedija i još veća bluka i sramota posebno za pravoslom i I kad smrt... Nastupi, onda se, braći i sestre, niko više ne trudi. Svi se povlače i tijelo predaju grobarinu da ga spuste u rak. Nema više niko moćan, nema više niko bogat, nema više niko pametan. Svi čute i predaju kočak u ruke grobara da ga spuste i sakrava. A crkva Božija, braći i sestre, sam Bog u crkvi posmatra sve to, gleda taj poraz i evo danas rukama svetoga hladike Makarija Jerusalimskog kaže o toj povorci, a crkva danas kaže sačekajte malo. Što ste požurili? Što se tako brzo predadu ste? Se čekajte malo. Otvorite taj povček. I onda, spustiši drvo životvonog krsta, gospodnje, i dotakavši hrtvoga, uvimu život i podižaj. I narod vidješi da je mrtav ustao, oživio proslaviše gospoda i sjetiše se njegovog svetog vaskrsenja braća i sestre kojim je i nama obezbijedio život vječni mogućnost da ustajem iz grobova ne svika ovaj mladić ali sigurno na dan opšteg vaskrsenja kad krst bude dolazio ispred gospoda Do dirmoće, braće i sestri, na mističen način, život volno drvo gospodnje, do dirmoće sve umrle od postanja svijeta do tog trenutka i svi će ustati iz grobova. Kako kaže crkva i sveti oci uče, u magnovenom trenu jer pitaju neki, pa kako će se to desiti kad je čovjek umrovo? prije hiladu godina prije 2000 godina kad ga nismo u komono ni se hranili kad je u pepeo razveja kad su ga zveri rastvorile i ko za njega su mu prosto završili to pitaju ljudi proste sestre koji не znaju sa kim imaju posla ne znaju da će doći onaj koji je čovjek stvorio ni koji nije imao u lukama ništa, koji je svijet stvorio ni iz čega, a od praha za mnom. Sa tim Bogom imamo posla, braći sas, i njemu je da vas krasne čovjeka, da ga sastavi, iako je umao prije 1200-2000 godina, ništa, braći sas, nikakav trud, to je samo jedan pokret volje božanske i sve se dešava ne samo jedan čovjek nego na dan opšte vaskresenja ustaće svi ljudi niko neće biti zaborani braća i sestva ali onda ustavši nećemo biti u nekim sobama nećemo biti tamo u rođenja Nećemo nastaviti svoje zanimanje, svoje grupiranje, svoje gubljenje vremena, svoje gorđenje, ničinje, nego ustavši iz grobova imat ćemo ispred nas strašni prize obraće i sest. Zato je smrt tako važan trenutak, jer ono stanje u kome budeš umalo, u kome te duša napusti, u kome se duša odvojio tijelo, ostavlja, braćo i sestre, pečat i otvorena vrata za povratak. I teško onom čovjeku koji je umro nesprema, jer, kad bude ustao iz mrtvih na dan, na dan opštega skresenja, i kad bude vidio ispred sebe, strašan presto Boži, i strašno sudište страшные ангелы бродчие сесых и его окружают и самого Господа славы здесь и седи и когда книги будут otvoreны то те страшен страх дорогие братья и сестры у нас зато и много важно жить и сеяться в тот trenutк тот неминувный и неизбежный trenutк mnogije stvari u kojima maštamo nikad nam se neće desiti i nikad se neće ostvariti a taj dan braćo i sestre sigurno će nam se desiti i sigurno ćemo biti na strašnom sudu sigurno ćemo vidjeti gospoda sigurno ćemo vidjeti strašno sudište to će vidjeti braćo i sestre svi i sveti i razvratni ljudi, i angeli, i demoni. Ali to ne znači vidjenje slave Božje kojom ćemo se nasvađivati, nego vidjenje strašnog sudišta i slušanje izricanja nepromjenjive presude, nepromjenjive i konačne i vječne. Zato, brate i sestre, Poklonimo se životvornom drvetu krsta koje se danas rukama svetih arhijereja i sveštenjstva naših podiže u crkvi pravoslanoj. I držimo se crkve. Držimo je se jer ima vlast, braću i sestre, od Boga darovanu da nam daruje život i da nas oslobađa od robstva tamo i đemonima i grehu i smrti. Držimo se nje jer ona može da nam da život vječni. Držimo se nje, jer ćemo se kroz nje, брати и сестре, izmiriti са Господом, izmiriti и почети да доживљавамо Бога као Отец, као јединог Родител, доживљавати све то не маштањима и фантазијама, него деловањем duha očevo, koji ušavši u naše srce pokreće ga da govori ava oče da srcem braće i sestre i umom i djelovanjem blagodati duha svetoga zaista Boga doživamo kao oca i sina njegovog jedinorodnog razpetog zbog nas da ga doživimo kao jedinorodnog sina i spasitelja našeg To je ono što nam crkva daje, to je ono, braći i sestri, što će nam dati i u onaj strašni dan do vaska gospodnje, na dan strašnog ispitivanja, strašnog suda. To je ono što će nam dati kad budemo prozvani, to je da će nam da damo dobar odgovor, braći i sestri. Duhom iz naših srdaca glas duha svetu, duha očevog da nas prizna za svoje za svoju braću i kao takve da nas uznesaju vede u carstvo nebesko u kome daj Bože da se svi mi nađemo tamo da se svetnemo i tamo zajedno kao i ovdje Daj Bože kao i ovdje proslavljamo jednim ustima i jednim srcem jednoga Boga u trojici proslavljano. Oca i Sina i Svetoga Duha Komenika je svala i hvala u vjekove vjekova. Aminu.